Казала, що може готувати їсти для панів-офіцерів. Капітан Лємішев сказав, що панів Україні рад немає, але наказав прийти наступного дня і продемонструвати свої кулінарні вміння. Марта прийшла, бо ніде було діватися. Коли приготувала обід, гарнізонники були такі задоволені, що капітан Лємішев дозволив залишитися в маєтку, але сказав, поки залишайся, а там побачимо потребиться радянській владі твій дім? Підеш звідси геть!» «Куди би я мала йти?» «Та хоч і на Сибір!» – засміявся капітан. «Дивно, що ти ще й досі не там!» Марта мовчки вийшла із гарнізону і попленталася на свою гору. Думки билися в голові, як гумові кулі. «Аби лише Мирослава ні в що не встрягла!» – мислила Марта. А Мирослава мала вже чотирнадцять років і палке серце. «Тяжкі роки спливали!» Як страшні грозові хмари. Марті не раз доводилося ввечері годувати партизанів, а вдень іти куховарити до гарнізонників. Таке двояке життя виморювало й утомлювало. Іноді напруга стихала, а часом зашкалювала, якби не Мирослава. Муська. Це трохи солодкаве й котоподібне прізвисько. Приклалося до неї так добре, що всі зразу після народження дівчинки почали її так називати. Хоча хто всі? Мама, яка невідде переховувалася, бабуся, яка з маленьким згортком, який пищав і незадоволено морщив носика, щодня шукала нового пристанівку, татко, який бачив маленьку муську один раз. Це ж треба було вмудритися народити дитину в такий час і в таких обставинах, лютувала на дочку Марта. Такої нетверезості жінка не любила, і те, що Мирослава народила саме в цей час, викликало в мами обурення. Але обурюйся, не обурюйся, а дитина просить їсти чистої пелюшки, а ти мусиш усе це шукати, перебуваючи в небезпеці і постійному страхові. Через те, що дитина завдала стільки клопоту, Марта не перестала її любити. Вона прокипіла до дівчинки душею і майже інтуїтивно відчула, що це її єдина опора і надія в житті. Це стало наочним значно пізніше, коли Мусьчині тато і мама були спіймані і закатовані. Марта того Мусьці не любила розповідати. Бабуся все просила дівчинку почекати з цією розповіддю, бо що ти пояснюватимеш маленькій дитині? Як їй розтлумачити основи і принципи тієї боротьби – у якій наклали голову її батьки. Як можна дівчинці, що ледве почала говорити, виповісти, що вона, Марта, змушена була піти здаватися, коли оголосили про те, що кожен, хто здається, не буде покараний, якщо не воював безпосередньо в партизанці. Мусила піти заради муськи і маєтку. Капітана Лемішева вже не було. На його місці сидів лейтенант Воробушкін, справді схожий на горобця молодик. Він теж хотів їсти, і Марта знову запропонувала свої послуги. Мусила рятуватися. Було гидко, кілька разів хотіла щось підсипати в їжу, але розуміла, що не сама, що відповідає за ще одне життя, і смирніла. Нехай Музька підросте трішки і збагне багато чого в цьому світі, а тоді Марта розповість їй про те, що її тато і мама молодій палки пішли воювати за свободу свого народу. Мусьчин батько Василь був хлопцем тямковитим і чесним. Мирослава сказала, що покохала сільського хлопця Василя Урбановича і той її хоче сватати. Марта ніби й не була проти, але розуміла, що час страшний, а Василько кинув науку, навчався на лікаря у Львові і пішов у партизанку. Василь був гідним хлопцем, багато читав, а до того мав лікарську інтуїцію. Якби не війна, то був би з нього неабиякий фахівець. В ОУН Урбанович уступив у Львові, а коли одружився, залучив до підпільної праці й молоду дружину. Коли Марта почула, що її діти закатовані в районі, хотіла піти туди. Та стрималася. Боялася, що її схоплять, а тоді хто подбає про маленьку крихітку, яку час від часу залишає то в одних, то в других, то в третіх добрих людей. Було так нестерпно, що боліло навіть усе тіло, не могла палець до пальця дотулити. Ночувала в селянській стодолі, лежала на сіні і корчилася від болю. Плакати не могла. Сльози запеклися розпеченими жаринами біля серця. І здавалося, що в голову хтось насипав розтопленої смоли. Поривалася бігти, щоб погасити той жар, але осмикувала себе, бо знала, що жар не погасить, а занапастить себе і маленьку внучку.